Bi mila eun ta irurogaita mabost eurubaino zergapeko irabazia duten familiek aukera ukanen dute dozieja pausatzeko. Egiko etxeak dio populakuntzaren araberako presio politika plantan ezartzeko asmoa, erakutsia zuela aspaldian, gaur egon bayonan ur kubiko batek, laukako txamai euro balio ditu, laguntzak ogeita metro kubikoko kontsumoaria aplikatua izan endabakarik. Mugisketa eoneko berrogoita amarekoa izaitan alko da. Uraren prezioa apaldu bai baina kontsumoa ere kontutan hartuko dute. Serge Arkoe bai onako haute ur edangarriaren arduraduna. On va traballe sur deux sujeet, un sur le prix même de l'eau. Voilà. Bigai landuko ditugu, uraren prezioa bera eta e ba ur urkonsumoaren apaltzen lagunduko dugu jendea. Oartzen gira 13 simplekin, hau da banatuko dugun kit horrekin, fakturaren euneko ogoita bosta aukaztena alderam eta beste partea tarifikazio berezia izanenda. Beraz, jendek horai pagatzen edutenaren erdiak pagatuko dute. Eriko ur kontsumoa moristeko kit delakoak banatuko ditu urririk, bestalde tarifa berezia lortze Eko dosier utzi beharko duzue ejiko etxean ur kudean zan edo zesea ezan.